A pecsét. Nyolcadik. Henrik öt óra tájt felébredt, könnyebbülést nem hozó bóbiskolásából, és így mormogott magában. Gyötrelmes álmok, kúszó álmok, íme végórám közeledik, ezt mutatják ezek a jelek, és erre van gyengülő érverésem.